ki je nekako tudi predmet za, za mojo dušo. Sam naslov predmeta utopistike. sem si sveda sposodila pri omenjenemu uh, Emanuelu uh, Wallersteinu. Jaz sem mu tudi veččas govorila Wallerstein, ki je ne nemški, nemškega izvora, ampak sam gospod pravi, da je rojen američan v New Yorku, se je rodil pred 83 leti, tako da on sam sebi reče Wallerstein po ameriško, tako da pol, uh, Ne, sem tudi jaz nehala govorit eh, Wallerstein, ki je tako nekak bolj sedlo. Eh, pa zdaj rečemo tako. Wallerstein. Eh, zdaj, kaj se jaz za danes, sem v bistvu, ne, ta dva sociologa eh, ameriška bom predstavila v dveh točkah. Eh, v dveh točkah, ki se mi zdi ta nekako primirni za, ne, za to serijo debat, ki tukaj tečejo. Se pravi kapitalizem, meti resnice, karkoli koli Sta se zdele, se mi še zdita zanimiva, zaradi tega, ker ne poleg analize kapitalizma, ki jo v svojih delih oba, oba opravljata, se ukvarjata tudi s alternativami kapitalističnemu sistemu. Wallerstein alternative imenuje utopistika in tako, ne, Tu sem si tudi sposodila ime za ta predmet, tem, ko all in Wright reče temu realne, realne utopije se pravi, ne, to je pač ne moj tak, veriga ta subjektiven izbor teh dveh gospodov. Um, um dela poznam že uh, dolgo, ali pa vsaj ne za njegovo in sem slišala pred kakšnimi 20 leti. Uh, Olina Urajta pa pred nekaj leti sem slišala zanj, pravzaprav naključju, čeprav je kar meni da znan, ko sem pošla na Wikipedijo ogledat vidim, da je napisal celo serijo uh, knjig. Sam sebe imenuje marksistični sociolog, rojen je leta 47, se pravi, da je nevodnostim 30, 17 let mlaj, mlajši od Wallerstina in recimo, ne, tudi po tej njegove predelitvi pripada krogu, recimo temu Nove Levice, ne, ki se je oblikovala tam po letu na zapravo krogu teoretiko, teoretičar, kakoli New Left Review, približno tako. Napisal je ne, kar nekaj knjig, zadnja njegova knjiga je Envisioning Real Utopias, jaz ne vem, kako bi točno to prevedla, ta Envisioning, sem šla slovar, tam piše, da je to mentalna predstava, ne? se pravi neko vzrtje ali pa predstavljanje ne? Realnih, realnih utopij. Um, Wallerstein je bolj znan v Sloveniji, um, napisal celo serijo knjig, njegove, od njegovih knjig imamo prevedene štir knjige, mislim, da smo vse štiri prevedli pri založbi CF, konfer, s katero sodelujem v tem uredniškem odboru. Uh, nismo pa prevedi nobene od njegovih tistih uh, ta velikih knjig. Ta velike knjige se imenujejo Modern World System, uh, 1, 2, 3, 4, 4, ko je izdal leta uh, predlani 2, in že čas pripoveduje, da jih misli izdati šest. To so take knjige, ki so uh, malo bolj uh, naporne za branje, ampak gospod je silno prijazna oseba in ne mislim nič metaforično, čisto dobesedno, napisal je pravzaprav je temeljne ideje ne, iz modernega svetovnega sistema v do zdaj štirih knjigah, predstavo v tenki knjižici, sto strani je in je prevedena v Slovenščino in je naslov njenje uvod v analizo svetovnih sistemov, tako da se ni treba <laughs> mogoče to taka tudi rekel, ne, da, da ne, mogoče malo pluva vlastno skledo, ker s tem daje potuho nam, bravkam in bravcem, da se ne lotimo tega njegovega glavnega opusa in gremo na, na kratko skos tole tenko knjižico, ki je, ne, se mi zdi tudi razmeroma zelo razumljiva. Wallerstein je, jaz bi rekel, redkih polihistorijev, je eh, sicer eh, sociolog, reče, da je bil tudi predsednik Svetovne sociološke asociacije tam 90-ih leti, ampak če pravzavljamete kjer okolj njegovo knjigo v roke, se, se tako zelo težko reče, ne, disciplinarno, kaj bi on bil, eh, očitno je, da ima, eh, da ima obširna ekonomska znanja, da se spoznana politične znanosti, na sociološke jasno tudi, in da je zelo, eh, kaj bi rekla si, na tiz, z zgodovinskimi um, uh, analizami. Uh, de, jaz sem pravzaprav teh dveh gospodov, uh, predsem iz uh, Wallersteinove utopi, iz utopistik uh, in, iz, um, in iz predstavitve predstavljanja pravzaprav realnih utopij Erika Olena Wrighta, zbrala uh, ene, skorbe bi citate, zato mi prosim ne mir, ker bom te reči, ki jih imate tudi na Zato sem jih malo da se lažje to, to spremlja. Bom predstavla, tako, da jih kar prebeno, vsaj te osnovne reči, ker znata tole veliko bolj povedati, kot če bi jaz tole obnavljala in bi si kaj važnega, kaj važnega spremenila in pozabila. Dve točki smo rekli, bi mogoče predstavljali. Prvič, ne je ta, kaj bi rekli. To, hitra analiza ali pa ne nekaj predstavitev značilnosti kapitalizma, kot jih ona dva, eh, dva vidita, oziroma samo opredelitev, kako kapitalizem, eh, kako kapitalizem razumeta in potem nek, nekaj značilnosti eh, kapitalistične svetovne ekonomije. bi mogoče kar začeli z Wallersteinom, to sem pobrala iz, iz eh, enega članka, ki ga je zdal leta 90., kar tukaj piše v, v reviji, revija, in jih manj na koliko dvanajst točk, ne? In kot bomo pol kasnej videli pri Eriku Olinu Rajtu, ne? različne stvari, zelo različnih koncev se lotevata, ne? analiza pa značilnosti kapitalizma, ali po mojem mnenju zelo različne stvari piše tako prav kaj kapitalizem je, Uh, po mojem mnenju so te reči združljive, da se jih brati uh, skupaj in, uh, in skupaj se mi zdijo še, še bolj zanimive, še bolj plodne. Nekje sem zapisala, da sem napisala stave, da zdi se, da ne poznata del drugo drugega, zdi kako to vem, uh, približni tako, da ne, um, morate poznati, naj, najbrž ne, ne, obveze, ni bo bi pričakoval, recimo pri Olino v Rajtu, knjiga dva a ne, šla pol, sem prebrala, sem sada gledala vire, ki ne, ne navaja Wallerstina v Noben da dela Immanuela Wallerstina nima v seznamu zelo obsežnem, tudi knjiga je obsežna, ima 400 strani, eh, to je nisem samo tovorila, eh, ne navaja Wallersteenovih del in nekako bi rekla tudi z te neke osebne komunikacije, ki sem jo imela z Olinom Rajtom, ko me je vprašal, kaj pa predavam, in sem rekla autopistika ki zastrigl z ušesi in je rekel, kaj pa mislite s tem? In pol sem rekel, ja, vzela sem ne. sposodila sem si njegov pojmi, reče koga Wallerstinov, kdo pa je. Mi je zdaj čuden se v jeziku grizena, zna tih. Skratka, Jaz mislim, da sta združljiva, ne različna, pa nekako prihaja prihajata skupaj. Značilnosti kapitalistične svetovne ekonomije po Wallersteinu, on drugač, ne, tam sem našla tem kratkem članku te točke, ne, tako da se mi je zdelo fajn, ker drugače v ostalih njegovih knjigah tega nakupo nekako ne dobimo. Zdaj ne, Branko pravi, dajmo se zmen, kako bi se pogovarjali, če bomo lahko Si mnenja izmenjeval, kar bi bilo zelo fajn. Meni je načelno čisto vseeno. Ne? En predlog, ki ga mam, je ta, da me prekinjate v mes, če, če kakšna reč ne, ali za pojasent, ali pa ali pa če se vam kakšna ideja vtrne pa tako naprej, drugače pa mogoče razpravo na koncu. Vem je to v redu. ustavljate mirno eh, sproti, pa na koncu, če bolej če boste le želeli, pa mogoče kakšno debato. Neskončna akumulacija kapitala je Wallerstinova prva točka, on tako razume kapitalizem. zelo enostavno, zelo kratko. Je, to je eh, sistem, ki mu gre za neskončno akumulacijo kapitala. Potem druga točka je, se mi zdi še njegova avtorska, to je ta osma delitev dela eh, med svetovnim severom in svetovnim jugom. Čeprav ta sever in jug je treba vzeti bolj metaforično, Um, uh, gre za, ne, za osno delitev uh, dela, ki je pravzaprav delitev dela med svetovnim centrom in svetovno periferijo, med središčem in obrobjem. Um, ne, volarstina so ne, pravzaprav uh, precej zafarkavali, se mi zdi, ne v času, je, da, zgodaj, sen, zgodaj v 70 letih začel s svojo teorijo razvijati in govoriti o osni delitvi dela med severom in jugom. Zafarkavali so ga zato, ker je bila takrat kaj biste mu rekli, modna ena druga delitev, vzhod, zahod, spravi vkladna vojna, ne, eh, zahodna Evropa z države, države, zahodni svet proti vzhodnjemu svetu. Wallerstein je bil mnenja, da je to nekaj, kar pride in gre, ampak tisto, kar je res strukturna značilnost kapitalizma, je pravzaprav delitev dela med svetovnim centrom in svetovno eh, periferijo. Eh, zaradi česar, ne pravimo, prihaja do neenake menjave med njima. Potem strukturni obstoj pol, pol perifernih območij in dajmo takoj odkriti tančice skrivnosti naše dežele, sva sodimo, ne, v po vsej verjetnosti v pol periferijo zmeri smo, tudi kot, kot območe območje nekdanje Jugoslavije, v centru zagotovo nismo in bojimo se, da počasi počasi drsimo proti periferiji. Potem, točka štiri, značilnosti strukturne značilnosti kapitalizma. Eh, po Wallersteinu in ta se meni zdi, eh, zelo pomembna, bom takoj povedala zakaj, obmeznem delu pravi obstaja obsežno področje nemeznega dela. Ne? Eh, meni osebno kot sociologinja družine in spolov se mi zdi to eh, dragocena pripomba, dragocena opaska eh, Wallersteina zakaj. Zato, ker ljudje, ki se, ki se mogoče ne, bolj ukvarjajo s področjem, s področjem družine in spolov, o tem govorimo in razpravljamo že dolgo, namreč o tem, da, ogromna količina, da je ogromna količina dela, ki ga opravljamo, prav ne mez, nemezno delo, neplačno plačno delo, delo, ki se odvija z tržne, tržne menjave in je izrazito podcenjeno, neplačeno jasno in tudi sicer recimo etično, če hoče, pa moralno podcenjeno delo, brez katerega pa mi kot posamezniki, in posameznice in mi kot družbe preživeti ne bi mogli. In od teh recimo velikih teoretikov, kakršen je, Wallerstein pravzaprav zelo redko slišimo, ne to, da vedo, da sploh vedo, da eno tako reč eh, eh, znajo, eh, znajo upoštevati in Wallerstein Wallerstein jo zna. Ne? Se pravi, gre za ne neskončno velike količine po obsegu in tudi potem brega človeškem pomenu um, uh, uh, raznih vrst ne, ne, uh, nemeznega dela, ki so tako pomembne, da pomnenje ekonomistov, in nekaj kjerihkoli, recimo Nobelovih nagrajenjcev za ekonomijo, je vrednost tega dela, če bi ga zmonetarizirali, če bi ga prevedli v monetarne pojme, uh, eh, toliko, da bi da bi nekako znašala med 40 do 90 odstotki družbenega produkta. To so vrste dela, ki družbeni bruto produkt preprosto ne pridejo. Zakaj? Iz enega samega razloga. Zar tega, ker niso, ker nime menjalne vrednosti. Ne, ker se ne prodajajo in kupujejo na trgu. Kaj ste ne delo? Mislimo razne oblike dela. Družinsko delo, gospodinsko delo, negovalno delo in tako naprej. In največji še cel kup. To vrstnega dela, pa mislim, da je to glavno delo. Samo kot ilustracija, recimo, ne tudi že kar pred, pred časa, so uh, uh, angleški ekonomisti izračunali, da bi bila vrednost, uh, tržna vrednost, če bi jo izračunali, ne, samo negovalnega dela za stare ki ga opravimo v družinskih gospodinstvih, bi znašala več, kakor je celoten letni proračun za britansko zdravstvo recimo. Ne? Jaz mislim, da ni naključno, Ni naključno, da so te oblike nemeznega dela, pravzaprav padle ven, bile izbrisane iz zemljevida družbeno produktivnih, družbeno produktivnih del in zato mi je všeč, da in se mi zdi ne, tudi Pametno in nujno, da, da ljudje, ki se resno ukvarjajo z analizo kapitalizma, to opazijo in kot rečeno Wallerstein um, opaža. Potem, naslednja točka je soopadanje svetovne ekonomije in meddržavnega sistema, ki ga sestavljajo suverene nacionalne države, Zdaj, te debate okoli pomena nacionalnih držav tudi zdaj v globalizaciji, ne se veste, ne, tako zelo, zelo ena prisotna misel je zadnje čas, da v času globalizacije pomen nacionalnih držav pada, ne, da se, ne, krepi pomen nekih nadnacionalnih, transnacionalnih povezav na vseh ravnih, bodi se ekonomskih, ne, recimo mednarodnih, Ne, čisto deteritorializiran finančni kapital in tako naprej. Na drugi strani, tebi politične, ekonomske skupnosti, kakršna je EU in tako naprej in tako naprej. Sklarka pomen teh naj bi naraščal pomen eh, držav ne, v, v svetovnem sistemu, pa naj bi upadal Wallerstein sistem, sistemne strinje in ne na, na veliko točkah argumentira, da, so da je prav obstoj med državnega sistema, obstoj nacionalnih držav, ključna sestavina funkcioniranja, eh, funkcioniranja sodobne oziroma ne, moderne, se pravi, kapitalistične eh, svetovne ekonomije. Nacionalne države krepko pomagajo ekonomskemu sistemu, recimo, če drugi pred tem, da, da eh, se silo ali včasih bolj milo, ne menj, če se da reči, Milo, eh, ko o tem govorimo, eh, ne, drgač, eh, m, ne zelo močno participirajo pri eh, razvije, razvijanju monopolu, zlasti monopolu na področju visokih tehnologij, se pravi, dejavnost produkcije z visoko dodano vrednostjo, zelo močno, ne, pogledajte, kaj dela recimo ameriška, eh, eh, vojska in ameriška diplomacija, če se malo šalim za to, da ne zavzdražuje tudi moč eh, ekonomije eh, ameriške. Potem obstoječa, pravi, točka šest, obstoječa svetovna ekonomija, je pravzaprav eh, kar stara po njegovem mnenju, se sega nekako 16. stoletja naprej, se pravi, ne, kapitalistična svetovna ekonomija je to. Začela se je v delu sveta v Evropi in se je razširila globalno. Potem, točka 8, kot strukturni del značilnost kapitalizma kot svetovnega sistema, o, eh, obstoj eh, hegemonskih držav, čeprav je to obdobje polne ne, hegemonije, polne nevprašljive hegemonije, razmeroma, razmeroma kratko in, in priložno smemo opazovati počasi koncne hegemonije Združenih držav Amerike. Wallerstein je o tem govoril že v, v zgodnih leta 80. je pisal o O zatonu ameriške hegemonije in takrat je bil spet še kar predmet posmeha. Ne? Leta 80 je zgledala, so zgledale Združene države Amerike še kako, še kako um, hegemone. Leta 89, oziroma začetku 90, po propadu eh, Sovjetske zveze, eh, so se zdele edina hegemonska sila eh, po napadu Združenih držav na Irak. Je pa ne, nekako očitno, da je imel stari voljer s tem pravzaprav eh, prprecej prav. In ta njegova knjiga za to na moči, kjer to na dolgo in široko, tako zelo dobro, se mi zdi nečki preveč dolgo časta, dobro, tako zanimivo branje, je tudi šla v slovenskem Jeziku. Točka devet pravi nenaraveni zvor držav, etničnih skupin, družinskih gospodinstv, ki se vsa ne oblikujejo in preoblikujejo. Potem bistven pomen, tukaj jaz kot nesec, če ga bi naspolal, tudi eh, še bistven, kar, zakaj, podobno kot prej, nekaj velik teh, velikih mojstrov analize kapitalizma to rado izpušča, on pravi takole, točka 10. bistven pomen rasizma in seksizma, ki sta organizacijska principa, Sistema, potem točka 11, oblikovanje protisistemskih giben, ki hkrati rušijo, trepijo sistem in potem še točka 12, vzorec cikličnih giben, to so ti znameniti kondratjevski cikli, pojmovani po Nikolaju Kondratjevu ki vsebujejo notranja protislovja in ko se ta protislovja zgostijo, pride do, prihaja do kriz in eni takih kriz kapitalizma pravkar, pravkar živimo. Wallerstein, sem že rekla, je um, tak prijazen avtor, dobraljstva prijazen avtor in uh, recimo na, v tej knjigi uvod v analizo svetovnih sistemov ima na koncu tudi glosari, kjer natančno definira pojme, ki jih v svojem, um, v svojem, v svojem pisanju in uh, govoreni uporablja. Ne? In to, ki sem na bi zdaj to, kar spustila, ker jih imate na papiri, sem jih prepisala iz glosarija, eh, tako da ne, pove, kako razume kapitalizem, za ga pravi v akademskem svetu nepriljubljen pojem, zato pa zato, on ga razume kratko, kot smo že prej rekli, ne, kot, kot um, kapitalizem pravi določa neskončna akumulacija kapitala. Tukaj nič, kaj preveč ne Ne, ne komplicira. In potem iz tega glosarja ne, sem, sem zela še pač te neke ključne pojme za ta naš ciklus, tukajšnji Mariborski ciklus, se pravi, ne, kako razume svetovno ekonomijo, kako razum, razume center, periferijo. Mim gre, da ta njegova svetovna sistemska teorija oziroma analiza, kot on reče, na namara temu reči teorija, se je kar dobro, kar dobro prijela in zdaj govor, tako široko prijela, veliko se kar precej se o njej govori, večinoma o, potem ne, govorimo o, o centralnih državah in o perifernih državah in polperifernih državah. On se tukaj mečkeno, mečkeno opozarja, da pravzaprav so centralni, periferni in polperiferni produkcijski procesi, ne države. Ampak razume pa, da poenostavljamo ne, in da pol rečemo države zaradi tega, ker se res ne ti procesi zgoščajo nekak na območjih, ne, razmeroma na območju a, nacionalnih držav. Da se tako rekoč vsaka, da vsaka ravno ne. No, v velikem številu držav hkrati seveda tečejo vsi trije procesi: centralni, periferni, polperiferni. Ne zdaj, centralne države so tiste, kjer se zgoščajo centralni produkcijski procesi, ne. A, periferne pa tiste, ki v katerih, ne, se zgoščajo. Se zgoščajo pač periferni proces, Jasno je, ne, da, da ta osla delitev dela pomeni kaj? Ne? Pomeni predvsem, ne, če rečemo grobo in mogoče malo poenostavljajoče, da centralne države ne, se svojimi centralnimi produkcijskimi procesi izkoriščajo periferne države, svetovni sever, recimo temo, svetovni, svetovni jug. A, jaz bi kot rečeno spustila, kako razume ne, globalizacijo in tako naprej. Meni je zanimivo sicer, kako razume globalizacijo zato, ker na nek način zavrača ta pojem, ga ne malo uporablja, ga tudi zelo redko uporablja, <tose> na nek način ne, pravi, da gre, skoraj da bi rekao za izmislek, ne, za nek performativan pojav, ne. trenutku, ko jo, ne, ne, smislu, ko jo izgovarjamo, jo produciramo, ne. na nek način ne me to spominjena, Na eno, na eno tezo italijanskega romanopisca eh, barika, ki pravzapot trdi, trdi isto, ne, pravi, da je globalizacija performativ iz na nek način celo pas v katero smo padli. Dve, dve, dve reči bi mogoče tukaj še pregovoril stino omenila, ki se mi zdita zanimivi in, in sta na nek način, bi rekla, metodološki ali pa epistemološki pojasnili, meni se zdita zelo zanimivi. Ena je, je tukaj napisana, drugo sem pa pozadnila, je tisto, za kar se on zauzema, rečemo, v tej, ne, izrazito v tej svoji knjigi, Lažem se, to ni njegova knjiga, je uredil, ali to je knjiga Gulbenkianove komisije, ki jo je on vodu, je tudi prevedeno slovenščino kako odpreti ne vede, naslov te knjige, kjer govori o enotno disciplinarnosti ali o eno disciplinarnosti, uni, ne, uni disciplinarnost, In pravi takole, ne, pojem moramo jasno razlikovati od multi- in interdisciplinarnosti, pravi ta dva pojma, ne, ki sta zadnje čase zelo moderna, označuje ta idejo, da bi večino eh, raziskal bolje opravili, če bi ne raziskovalci združili veščine znanja več dveh ali več disciplin. tako naprej zdaj pove, kaj pa on razume pod enodisciplinarnost, oziroma enotno disciplinarnost, pravi pa odraža prepričanje, da danes ne obstaja vsaj ne v družbenih vedah, kak zadosten intelektualni argument, da bi bilo sploh potrebno ločevati med posameznimi disciplinami. Pravi narobe, in tukaj mislim, da je malček v sledi Marksove ideje o eni sami znanosti, znanosti, zgodovine pravi takole, narobe vse družbe vede lahko obravnavamo kot del ene same discipline, ki včasih imenujemo zgodovinske družbe vede. To se mi zdi tako ena pomembna reč in se mi zdi, da nas v prihodnosti še čaka temelit razmislek v zvezi s tem. In druga reč, ki se pa tukaj pozabila napisati, je tudi ni v njegovem tem glosarji, v tej knjigici se mi zdi pa važna reč in sicer je to njegova ideja o tem, kaj je danes lahko enota analize v družbenih vedah, v teh enotnih družbenih vedah, v družbenih vedah, kakor jih on imenuje. In pravi nekako takole, pravi ne, ne, da so nas, da so on, ne, e, e, kot rečeno, on svoje, svojega dela neče imenovati teorije, če govorite ljudi, ne, ko o njem govori, pravi, avtor, oče teorije svetovnega sistema, on raje reče analiza iz dveh razlogov pravi, Prvič zato, ker je teorija običajno zaprt sistem, ne, analiza je pa sistem in on se bolj zauzema za odprti sistem, nove stvari notri in predelati, premisliti in naprej. Druga reč pravi je pa zato, pravi to, kar počenjam, moja analiza njegovih sodelovcev sodelov je pravzaprav protest proti, proti teorijam, družboslovnim teorijam, ne, večina njih se je rodila v 19. stoletju, za katere pravi, da so nas temeljito zavedli, potisnili v neke vrste Past, iz katere se še zdaj počasi izkopavamo in ta past pravzaprav je, da niso, niso ustrezno izbrale enote analize. Ta past, katero smo padli, je mm, neke vrste, kaj bi mu rekli, metodološki monizem oziroma to, da vidimo družbenih veda večinoma kot enoto analize nacionalno državo ali pa nacionalno družbo, slovenska družba pa pol gledamo, merimo stratifikacijo v slovenske družbe, pa ne vem, norveška socialna politika, pa ne razmišljamo, pišemo, ne vem, norveška ali pa skandinavski socialni politiki tako naprej, da ne bomo tukaj predolga, po Wallersteinove mnenju je edina pravzaprav um, legitimna enota analize, ki jo v družbenih vedah imamo, sveto, kapitalistično svetovna ekonomija, pika, ne? ne pa ne pa ne pa nekaj ožje enote. In eh, tukaj ne, bom čist malo končala z Wallersteinom, pa gremo pol na Olina Urajta, ampak nisem si mogla kaj, da ne bi eh, si mečkano sposobila eh, tes oziroma njegovih razmišljam Wallersteinovih, ki jih je sporočil v enem kratkem intervjuju, ko, je, ko so išle utopistike. Utopistike je napis 98. leta, 99. so bile prevedene v Slovenščino, In takrat je prišel tudi na predstavitev knjige v Alevstinu v Slovenijo in je rastko, rastko močnik z njim pravo intervju. In meni se zdi ta intervju strašansko dober, ker na par strani, ne vem koliko je dolgo, na pet, če strani, e, ne, pravzaprav sporoči Olerstin sem bistveno, kar je, kar, je, kar je, se mi zdi vsaj, no? kar, um, kar piše v svojih knjigah, nakratko, mogoče samo skozi ta intervju, uh, pravi takole, ne, uh, To ki je mila našim ušesom, eh, ker nekaj ljudi poznam, ki, ki jim je to lepo, lepo slišati, ker se, se jim zdi, da imamo še priložnost. Pravi takole. Eh, moderni svetovni sistem je trajal nekaj stoletij. In prepričan sem, začne v tem svojem intervju, da smo zdaj v strukturni krizi sistema, govori bistveno pred to zdajšnjo krizo. Ne? In je eden redki družboslovce, ki je ne, iz, iz te svoje teorije ali pa analize ne, s, s, recimo temu napovedal, to, kar, nas, kar se nam zdaj le dogaja. Pravi, torej trajajo več stoleti in prepričan sem, da smo zdaj v strukturni krizi sistema in da ga bo v naslednjih eh, 25 do 50 letih konic. To je tisto, kar sem rekel, nekateri to, to radi slišimo. Eh, in naslednja taka teza, pravi, se mi zdi tudi taka ne, zanimiva po svoje... Eh, Točno, verjetno. No, kapitalizem, pravi, ne bo umrl zaradi svojih neuspehov, ampak zradi svojih uspehov. In zdaj smo v, že v času, ko njegovi uspehi ustvarjajo krizo in strukturni elementi eh, krize so po njegovem ti trije, tudi smo jih napisali na, na, eh, na tej strani in sicer m, m, glavni trije, kaj da četrtega, protisistemska gibanja, pravi pr, prvi strukturni element je deruralizacija sveta. Počasi zmanjkuje eh, področje, kamor se kapital lahko preseli za to, da bi, eh, da bi ohranil visoke, visoke profitne stopne, se pravi, počasi zmanjkuje področje, kamor bi, se lahko, eh, kamor bi se lahko širil, ne? In eh, ne vem, če v tem intervju ali nekje drugje recimo približno tole pripoveduje. On sicer ne omenja kitajske, To pripoveduje. Ne, dokler se ljudem, ki se se misli recimo na področje, verjetno nekaj z Indija, morda kitajska, eh, dokler se ljudem življenjski položaj bistveno popravi, ko migrirajo iz podeželja v mesto, pa če v mesto, da služijo samo dolar na dana, ne, do takrat lahko, ne, eh, do, do takrat pač ne, se, se lahko kapitalizem oplaja eh, in eh, dosega visoke, razmeroma visoke profite ne tem izjemno cenenim delom, ampak to traja eno generacijo. Ne. Ljudje začno primerjati, ljudje se začno organizirati, sindikalno, tudi in tako naprej, se pravi, ne, več kot čas 30 let predvideva je ne, ne more ne more iti. Drug strukturni element je ekološka kriza, ne, preprosto zato ker mora vse več, prvi zato ker zmanjkuje rek, ko je mogoče še kaj metat, ne, zmankuje naravnih resursov, ki jih je mogoče še brez brez eh, povračil izkoriščati. Skratka, podjetja morajo internalizirati stroške, ne, eh, ki so jih prej nemoteno tako rekoč ne motero, eh, stroške proizvodnje, ki so jih nemoteno eksternal, eksternalizirale na način, da so ne metale, recimo ne odplake strupe, kar koli že v, v reko ali potok ali kamorkoli. Že skratka, ne, ta pritisk po internalizaciji stroškov je tak velik strukturni moment, ki zmanjšuje profite in potem tretji tak strukturni element je pa preprosto demokratizacija sveta. Ne. Demokratizacija sveta povzroča dalčno krizo, v nekem segmentu tudi dužniško krizo in kaj to demokratizacijo sveta misli, pravi vse več ljudi na tem svetu zahteva, pričakuje pravzaprav tri važne reči, ki se nekako nismo pripravljeni odreči. To je zdravstvena skrba, to je izobraževanje in to je vse življenski dohodek. Ne? Se pravi štipendije, plače, nadomestila, socijalna vem, sposebnost. In tako naprej. Skratka, ne, to so po njegovem mnenju tisti elementi, ki dosegajo točko, ko s produkcijskimi mehanizmi ne bo več mogoče zagotavljati pomembnih eh, profitnih stopenj in to je po njegovem kriza eh, kapitalizma. In četrti element, da v tem intervjuje še dodajo, so protisistemska, eh, protisistemska gibanja. Nihkrati, ne pravi, vmo, eh, tako rekel, pirično, vemo, da bo kapitalizma konec, ne vemo, pa, pa in on tudi sam povdarja, jaz ne vem, kaj je tisto, kar ga vtegne eh, nadomestiti, eh, zato pa je treba resno z zgodovinske alternative. In še ena reč, se mi zdi pomembna, in tukaj se, se mi zdi z Olinom Vrajten, tudi, tudi še kar ujameta, krize so trenutki, krize so čas, v, kateri, v katerih tudi majhni vložki. Mislim, si on, ne uporabljam tak zanimiv pojem, ko je sistem iz ravnoteže, ko se sistem viliči. Takrat so tudi majhni vloški zadosti, da se spremeni smer. Ne, in zato je mogoče tudi naslov tega, tega intervju, intervjuja skoraj, da bi lahko kriza svetovnega sistema oziroma ne, skoraj bi lahko bili optimistični, se tudi majhni vloški lahko, majhni sunki lahko povzročuje velike spremembe, zaradi česar bi lahko bili optimistični, ker to pomeni, da lahko Vplivamo. In tu na koncu sem dodala iz tega intervjuje še njegov, njegov enako tako razmišljanje kratko o, mislim, da ga je močnik vprašal, kaj pa misli Evropski unik, ne to je bil čas konec 90-ih let, ko se je Slovenija intenzivno pripravljala za vstop v EU in je bila euforija velika, če se spomente in se mi zdi, ne prav danes na vlako sem razmišljala, Ka, ka, Kakšna je, je bila pa pravzaprav ta obče ali pa javno mnenje ali pa medijske, medijske upodobitve tega trenutka, ne, tega časa, pravzaprav ne trenutka, se mi zdi, ne, če, se, če se prav spomnim, da je bilo tako zelo, zelo enosmerno, ne, Evropska unija se nam je prikazovala kot tisti ne, sveti cilj, za katerega se splača zelo močno potruditi, usklajevat zakonodajo in tako naprej, kar je bilo, kar je bilo še treba in pravzaprav kritika ali pa enih, enih razmišljanj, kritičnih refleksij je bilo zelo malo in se mi zdi, da je bilo še največ govor o tem, ne, nekaj skrbi o tem, bomo z vstopom v EU ohranili slovensko nacionalno identiteto ali nebo bo ogrožen jezik, kultura in tako naprej, ne, kar se danes zdi skoraj, da skoraj da humorno, skoraj da smešno. Vodosti, Vole... prezprav, ki ste povedali, ne bi bilo dano smešno, pa je ja. gospod Soros leto fino na takšnem drugačnem načinu financiral, da je to idejo v Stop Slovenije VV še malo lepše naredil. Ali mi boste pa povedal, kaj bolj na konkretno mislite? Eh? Soros, kaj seveda to? Eno džan. Poznam, poznam Soros. No, no. Prek različnih projektov, tudi prek univerze, recimo, dalje. E, e, opomba za razpravo. Lahko v tem dobro ne nezastopim, kaj mislite. Um, ja, jaz, če se že začelo, ja. to je ena stvar, ne? E, o bi lahko uporabili tudi ljudi pri predstavitvi teorije vednosti iz tretjega dela, pak se vrstaviti tk. Vprašanje. Po enih mojih podatki so ti bojarski ljudnati, ki so mu to pomagali pisati zadaj. Ja, ja. Je, kaj je napisano? Nekaj drugi je pomagao. Okay. E, se tiče kitajski, ne? Ja. Je že, je sedaj, ravno zdaj, je že predragam, že se bilo. Ja. ja. Kaj? Vjetnam, Indija. je Ja, potem pa spet kam drugam. bo glede, kakija Ne, ne. Kom... A, v Afriki? v Afriki so kot dvesa kitajci, ne, silja ta trenutek. Razum prebrala knjigo o kitajski prisotnosti v Afriki. Um A lahko končam da povem, kaj je rekel Slovenija, jaz mi se reč. zemljiva ne? je rekel takole, pravi, ne? Z stališča, ne? te njegove analize svetovnega sistema, pravzaprav položaj držav, ne? ki so vstopale takrat, so se pripravljene vstopo v Evropsko unijo, nikaj prida drugačen od položaja, recimo, Mehike v odnosu do uh, združenih, no. takoj, v odnosu do združenih držav, In pravi, to so periferni oziroma periferne države, ki to Ne, ki prosim, to, to svojo ne, bistveno, značilno, smirno zanemarijo in, in pričakujejo dajajo se nerealističnim pričakovanjem glede tega, kako bo zahodna Evropa z njimi ravnala in takrat je, takoj, takrat je rekel bojim se, da jih v prihodnjih desetletjih čaka kar nekaj neprijednih presenečenj. Samo pravim bom rekeljic enega predsednika, ko govori o svoji Ne državi proti ZDA, pravi, uboga, da je železnica tako daleč od Boga in tako blizu Ameriki. Ni mogoče, da samo tako reče. Morijo, grande, treba preplaviti. Ja, še nekaj smo že rekel? Olim raje, da so sami združenih narodov tega soroša, nisem pozabila to, še moramo zmeniti uh, Jaz, bi, jaz bi, se bom zelo hkmalo končala. Evo, še na Raita smo, smo nismo, uh, ne, čisto nakratko. Ta knjiga, ne, v bistvu, ker je nekaj napisam, ne bom pol tega tukaj ponavljala in brala. Uh, ta knjiga, uh, Realne utopije, je napisana pravzaprav v uh, treh delih uh, in sicer tak, ne, na nekaj način točka A, B in C. Točka A je diagnoza in kritika kapitalizma, točka B so alternative kapitalizmu, in točka C je, so načini, kako priti od A do B. Ne, se pravi, njegova, ne, on, on mal drugače definira te svoje realne utopije, za razliko od Wallersteina. Uh, on pravi: približno tako. Najprej treba vedeti, za to diagnoza in kritika, najprej treba vedeti, kje smo. Potem je eh, zelo dobro vedeti, kaj hočemo, kaj, ne, kam si želimo iti in potem je na nek če tudi treba poznati ali pa ne, kaj ne rečem, vladati tehnologijo tem, kako se eh, od, tu, od tu do tam pride in po njegovem mnenju je, so, je, so te točke ali pa te, ne, ta, ta področja tudi področja emancipatoričnih družbenih ved, emancipatorične sociologije, kot je, on, kot je on razume. Potem imate na neki strani, s ne bi tega ponavljala, ker sem že dolga leta od ena do enajst pri Olinov Rajtu, je, je njegova diagnoza kapitalizma. Kaj, ne, misli, da se v kapitalizmu dogaja, je pravzaprav ne polovica knjige, da vsako od teh enajstih točk porabi kažnih 20 strani, da jo utemilji, nes misli, da so v dobre, dobre utemilitve, Uh, Utopisti, da se vrnem nazaj k Walterstinu tukaj on definira, on na, na začetku knjig, na sedmi strani se mi zdi knjige, te svoje knjižice, se nima več, kaj ne 50, 60 strani utopistike, drug del je, je dediščina sociologije, spiz naslovan dediščina sociologije, on je definiran, pravi tako, to ni utopija, utopija, pravi, ne, ponavlja, ponavlja za Marksom. utopije so kotišča iluziji in zato seveda nujno povzročajo, povzročajo razočaranje, utopistike so neki druga to so ne, resne ocene, pravi, zgodovinskih možnosti. Je, to je vaja v presoji substantivne racionalnosti alternativnih možnosti zgodovinskih sistemov. To je trezno, racionalno, realistično vrednotenje človeških družbenih sistemov, njihovih omejitev in področji, ki so odprta za človeško ustvarjalnost. To ni obraz popolne ali neugibne prihodnosti, temveč obraz alternativne prihodnosti, za katero verjamemo, da bo boljša in za katero vemo, da je zgodovinsko mogoča, a je daleč od tega, da bi bila zanesljiva. In še, še, mogoče, še eno reč, ki jo povdarja, če hočemo ustvariti nov družbeni red, pravi, ni dovolj, da oblikujemo alternative, um, alternativen sistem, ampak ga moramo, in, eh, ga moramo tudi in predvsem legitimizirati. Ne? To je pravzaprav ta velik problem, ki ga imamo pri UTD-ju. Se pravi, kako to neko možno, vemo, da je možna, eh, vemo, da je, da je boljša. Alternativa, ali imamo, mislim, problem pri eh, legitimaciji te, tega predloga. Eh, Wallerstein v tej svoji knjižici, če ste jo prebrali, potem eh, eh, veste, ne ponuja konkretnih, zelo konkretnih alternativ eh, kapitalizmu, razen ene. Eh, in ta je pravi razmislek o tem, ne, analiza. Legitimiranje ne, tega predloga, da bi pravzaprav a, po, postopno prešli na sistem a, decentraliziranih, neprofitnih produkcijskih enot. To je vse, kar rečem. Ne ne centralno plansko gospodarstvo, to decentraliziranih, ne profitnih, recimo, ki delujejo na način, ne vem, javnega zavoda, javne bolnišnice in tako naprej, se pravi, ki jim um, gre za kakovostno storitev in ne za ustvarjanje profita. Uh, All in right, z razliko od, od Wallerstina pa seveda, ima uh, konkretne On se ima konkretne, uh, konkretne predloge in je v svoji knjigi tudi uh, še kar temeljita uh, uh, navaja in analizira uh, in nič, novega, uh, nič zelo novega ne bomo slišali ko jih, bom, ko jih, ko jih vidimo tle na koncu uh, predlaga te konkretne realne utopije prvič neposredno upravljanje mest kot primer neposredne participativne demokracije kar poznate v Mariboru. Mislim, da se je prvi kraj v Sloveniji, kjer se je to začelo s četvrtnimi skupnostmi. Drvačno pa on navaja jasno Porto Alegre, 1,5 milijon, ne vem, kot že imajo, ne, 20 let. Se mi zdi, da že prakticirajo neposredno upravljanje mest. Ne, ta reč se je še kar razširila. Potem drug tak primer realne utopije je za Olina Urajta Wikipedija. Ne, ki jo vsi poznamo, spletna enciklopedija, ki ima 3 milijone gesel, ki ima približno 80 milijonov mesečnega dostopanja, ki ima nekaj sto prostovoljnih urednikov in urednic in cel ta projekt že od začetka laf z razmeroma eh, skromnimi, celo minimalnimi sredstvi. Eh, analiza je pokazala, da včasih smo rekli, ah, Wikipedija pa ja in berodostojen vira, ampak analiza je pokazala, da je Wikipedija po kakovosti podatkov popolnoma primerljiva z enciklopedijo eh, Britaniko. Ne. Da, da, ne. in zakaj jo pa navaja, kot primer pravi, ne, ker je to primer globoko protikapitalističnega načina produkcije in diseminacije znanja in informacij. Ne. In približno to, na to raven tudi spravlja recimo, ne vem, ne, vse te odprte, odprte kodne sisteme in tako naprej. Potem naslednja konkretna utopija je real, realna utopija je, so zadruge, zadruge delovske zadruge, druge zadruge primer, ne znam, kot primer varta, znameniti Mondragon. In, in, in, in, per Mondragonu ima nobene kritike, ne, all right. Na, če se mu ne zdi a, Spornega pri Mondragonu, če boste šli malo brskati po spletu, je pa že cela serija člankov, ki prav pri Mondra, ne, to je zelo več, kar reč, ne, ne vem koliko ima, 200 tisoč zaposlenih ali koliko že, 250 podjetij, je sedma največja, največje podjetje v v Španiji, ne, baski 50-ih letih se je in tako dalje. Amate že cel kup kritik člankov pisanja o tem, ne, da je prav ta nesijajna kooperativa dela velike razlike med aristokratskim delovcem in plebejskim delovcem, ne. tam imate, ne, delovsko delovsko, so upravljanje, so lastništvo in tako naprej vendar ne v celoti, ne? In recimo, kaj je za nazadnje, kar sem prebrala, so iz, izrazita kritika um, odnosa Mondragona do uh, delavcev uh, v, na polskem, ne, kjer imajo svoje, uh, svoje podružnice. Uh, in samo kot zanimivost, ali, mislim, da sem Branka videla na tisti konferenci, ali, kar je že bilo o socialnem podjetništvu, kjer je bil tudi Mondragona. Hm? Kdaj je to bilo, enkrat po zimi, ali, Te. Prosim? Mude, A, Mondragon? Ja. More prebrati tudi kritike, so zelo resne. A, to hočem reči, na tiste, je bil, ne, ta gospod iz Mondragona, ki je, kako biste mu rekli, profesionalni predstavljalec in govorec o Mondragonu, tam in ga je predstavljala, sem kar narit rit od veselja, da je mogoče, kot je Mondragon. Zdrave, meni je pa sedel kolega, ki je prevajalec in je povedal na zanimivost, da je v, deved, v začetku 90-ih let so ljudje z vodstvo Mondragona povabilo slovensko vodstvo in, kot ko, mi on pač povedal, sta bila in kučan in drnovšek v Mondragonu, o čemr mi nič ne vemo, ne, noben medij ni tega objavo, koliko vem, povabili so jih, da bi videli, ne, da bi nekako predstavili primer tranzicije, Zdaj, ne leteti kapitalizem je v njihov, na svet, na vrat, na nos, Poglejte, kaj bi se morebiti biti dalo, ne, v te um, tranzicijske momenti, pa bo naše vodstvo in podnovinarji er, niso bili zainteresirani za Eh, takli eksperiment. Potem družbeno odgovorne banke, se mu zdijo eh, Olin Urajtu, eh, Olin Urajtu, eh, taka eh, primerna alternativa in seveda UTD. UTD je tukaj na koncu napisana, pa kakor jaz zastopim njegovo knjigo in njegovo govorjenje, se mu zdi eh, UTD odločilna in bistvena alternativa, univerzalni temelj dohodek, alternativa ki je možna in izvedljiva in on tukaj um, povdarja te značilnosti, po njegovem mnenju najpomembnejše značilnosti UTD-ja, po njegovem mnenju je to odločilen korak proti demokratični egalitarni družbi, ki bi odpravil najhujšo revščino, ki bi močno povečal pogajalsko moč zaposlenih, ki bi povečal možnost za kooperative in druge oblike netržno reguliranega dela in ki bi spodbujal različne oblike skupno, bolj skupnostnega vsakdanjega življenja. Uh, in za konec samo še tole uh, rekla sem, da, da, da ne da diskutiramo s študenti pri tem predmetu že malo prej, uh, neko sem sama tudi malo razmišljala, smo oblikovali, uh, smo obliko, ne, smo se zmislili, kako ne rečemo, ali pa, pa vzeli, se ne, bo se nismo čist zmislili. Uh, tudi ene druge uh, konkretne uh, utopistike, jaz bom tukaj samo uh, uh, dveh revniki rekla. Predlagali smo preobrazbo šolskega sistema in sicer na ta način, tako zelo na kratko, ideja za, ne, za, za to konkretno realno utopijo je bila tale, ene pa še iz pravljice. E, če, najbolj se boste spomljene pravljice, se ne vem, Grima, Anderson, kaj pa vem, o nekakšnem kralji, se prevažal po morju z Barko in potem je doživil Brodolom, na, e, neko nekam je pač e, bil naplavljen in tam se je zagil o nekakšno princeso, prosil e, kraj, onega kralja, ne, da bi mu jo dal za ženo, on ga vprašal, kaj pa ti znaš del? On je rekel, nič, sem vendar kraljevič in on je rekel, dokler se nečesa ne boš naučil, ti žene, ne bo se v naučil plest košare, se te pravlice. Na starem ste pravice. Če nas ne slišite, tako bi se že znašel povsod, o košare. košari. No, kraljivice je naučil plesti košari, na kar je dobil tisto le princeso za ženo. Zapustili smo to patriarhalno formo, ne? nekakšnega očeta, ki prodaja um, hčer. Uh, ta ideja je, nauč se že neki, ne? uh, s čimer boš lahko preživel, če padeš na če padeš, kar nekam, ne? je ja, recimo. Uh, druga ideja je bila pa sedmjatova knjiga Mojsterstvo. Ne, Mojster, de Craftsman. Uh, kjer, uh, kjer pravzaprav je temeljna ideja ta, ne? Da je da pravzaprav, takore kot ničesar več ne počnemo zaradi stvari same. Zato, ker bi nam nekaj narediti, nekaj početi, uh, Povzročilo, povzročilo ugodje, bi bili zadovoljni s tem, da znamo nekaj narediti in to na čim bolj mojsterski način. To so bile ideje, ki so sproducirale To so bile, kako bi rekla spodbude, za sproduciranje te utopistike, poskušati preobraziti šolski sistem tako, da bi se vsakdo izobraževal za vsaj dva poklica, od ga je lahko, recimo, kaj zve, eni kognitivni, drugi pa, ne vem, umetniški, obrtniški, karkoli. recimo, ne, pravnik in maser ali, ne vem, sociologinja in zeliščarka ali in tako naprej. To je bila ena ideja, druga ideja je bila pa tale, da bi poskusili, da bi poskusili napraviti recimo neko kombinacijo med, med, med aktivno politiko za poslovanje in penzijsko reformo. In sicer tako, da bi sleherna oseba nekaj let pred izpolnitvijo pogojev za polno upokojevanje odšla v polovično penzijo, polovičko še ostala na delovnem mestu, v tisto drugo polovičko iz delovnega mesta bi vskočil mlad človek, ki bi imu oseba, mentor in to na vseh delovnih mestih, ne glede na toliko gre za neke kognitivne, intelektualne poplice poklice ali za, ne vem, vožnjo, ne? vožnjo z viličarjem ali karkoli že. Um, To je bila naša ideja in uh, mislili, da smo skromno mislili, a ne, tako zelo po slovensko skromno, uh, smo predlagali, da bi ne. se pravi, tista oseba, ki gre v polovično penzijo, ima pol penzije, pol plače, svoje pol plače, ne, tisto polovičko plače dobi mlada oseba, hm? um, skromno smo to, to predlagali. Uh, in sicer se je s temi našimi predlogi zgodilo tole. Uh, ja sem ta predlog pisala uh, to, to je bilo v času, ko se je prepravila ta zdaj, zdajšna pokojninska reforma, ne, ko je bilo tok dileme 65 let ne. Sem ta pre, o tem predlogu pisala sindikatom, največjemu sindikatu. Uh, odgovor je bil približno tako, haha imamo resnejše delo, kot je ukvarjati se s takimi predlogi. Ampak zakaj zdaj za to, govorim zaradi tega, ker sem bila strašno vesela pred prejšnj teden, ko slišim najprej na italijanski televizijo, srednjem njihovem dnevnik in potem sem tako išla brati časopisla Republika na slednji dan in je to res zapisano, in sem si ga shranila. Namrej, še je sistem, ki ga, ne, ki ga zdaj le upeljujejo v Italiji, poskusno za začetek v Lombardiji, lombardi je pa precej bolj številčna prebivalstva, nekaj je Slovenija, ne? že Milano ima ne vem par milijonov prebivalcev in potem grejo naprej in ga eh, uvajajo zdaj le v Franciji, mislim, da kot celota. ne ga generacijska štafeta in tisto razliko, ne, tisto razliko, tukaj je pa tako, njiho, njihova ideja je pa na tista, ki smo jo mi nekak sproducirali, tem, da pri njih bodo tisto polovičko razlike, bodo dobili iz evropskih sredstev, ker tako v časopisu, tako sem na poročilih, so se ne, države kot države s temi projekti prijavlje in bile Uh, uslišanje prevelikih financerih rekoč, da gre za najbolj inovativen primer aktivne politike za poslovanje kombinaciji s penzijsko reformo. Ne. Še enkrat vamo, nekrat pravi, da bo leta 18 bomo imeli novo reformo penzijsko, še enkrat bomo pisali sindikatom in upam, da se nam ne bojo več smejali. Tisti predlog okol pri, pri nekaj že Kraljeviča, ki se naučil plest košare, smo povedali ministru za šolstvo, ki je moj kolega z Faksa, malo mlajše od njena, pa se je vendar le starejši ko spe, močno smejo. ni je rekel, da ga sredno. Tako? In potem, kaj smo še naredili neumnega? Pisali smo eh, predsedniku uprave delovske hranilnice in mu napisali štir strani predloga, kako bi se lahko delovska hranilnica preoblikovala, za kjer vem, da je hranilnica, ni investicijska banka, kako bi se lahko preoblikovala v družbeno odgovorno banko, a nam, nam ni niti bljudno odgovoru. Evo, tako je se gotovo.